ان كل محدثه بدعه وكل غضه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذنا الله واياكم من الضلاله والنار ايها الاخوه رحمني وارحمكم الله جميعا الحمد لله في هذا اليوم 18 Ramadan tahun 1441 Hijriah kita berjumpa kembali dengan saudara-saudara kita ikhwah di negeri jiran Malaysia melalui Skype wafaqanallahu wa iyyahum laykullima yuhibbuhullahu wa yardah semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya Pada seluruh perkara-perkara yang dicintai dan diribai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pada siang hari ini Kita akan membahas Sebuah kitab Yang sangat terkenal Kitab yang lembaran-lembarannya sedikit. Utaid. Yang ditulis. Oleh Syekhul Islam. Muhammad Ibn Abdul Wahab. Al-Najdi at Tamimi, Rahimahullah. Namun. Isi kandungan. Faidah-faidah. Di dalamnya. Sangatlah banyak. Dan bermanfaat. Bagi kaum Muslimin, yaitu Kitab Al-Kuaidu Al-Arba Empat Kaidah Penting dalam memahami Tauhid dan sebagaimana telah kita ketahui bersama. Bahwa tauhid merupakan inti dari agama Islam dan bahkan inti utama dari agama yang dibawa oleh seluruh para Nabi dan Rasul, alaihimus salatu was Allah subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36. ولقد بعثنا في كل امة رسولا عن يعبد الله واجتنب الطاعوت dan sungguh kami telah mengutus pada masing-masing umat seorang rasul yang mereka seluruhnya menyuruhkan kepada umatnya agar hanya beribadah pada Allah سبحانه وتعالى semata dan meninggalkan taubat Segala sesuatu yang diibadai selain Allah تبارك وتعالى dan di dalam surat Al-Anbiya, Allah Taala berfirman, "Wahai orang-orang yang di sebelah kiri dan kanan kami, sesungguhnya kami telah mengutus seorang Rasul Dan tidaklah kami mengutus seorang Rasul pun sebelum wahai Muhammad, melainkan ya." Kami ajarkan, kami wahyukan kepadanya, bahawa tidak ada sesembahan yang berhak untuk beribadai kecuali Aku, dan hanya kepadaku lah hendaknya kalian beribadah. Ini dua ayat firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menjelaskan kepada kita dengan keterangan yang sangat jelas dan gamblang bahawa inti ajaran agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul adalah untuk menegakkan tauhid beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa semata dan menjauhi segala bentuk perbuatan kesyirikan dan itulah hikmah dan tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan jin dan manusia sebagaimana dalam firman-Nya Allah ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56 "Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun" Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepada-Ku Kecuali agar mereka hanya untuk mentahitkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tujuan dan hikmah. Kita diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala adalah untuk mentahitkan Allah. Untuk beribadah hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Menjauh segala bentuk perbuatan kesyirikan. Maka pelajaran yang berkaitan tentang tauhid. Ada pelajaran yang sangat penting. Kena kena. Selain kok lah. Namun, apa dah kwen? Kwen. Namp, ada suara. Telefon suaranya siapa? Kamu dah tanya. Ada suara. Uh, mohon maaf. Si. Pak Suha ini atau siapa ini? Yes. Di, ya. Dimukan. Siapa? on mute. Baik. Biar biar suaranya. Ini enggak mute nih. Nah, Agar suaranya tidak tumpang tindih ya, para kolega Kecuali nanti ada tanya jawab. Iya, ada misalkan saya bertanya sesuatu, nanti ada di antara antum yang menjawab, nah nanti baru dibuka ya mute-nya, ya. Para kolega Nah, ini ada ada lagi. siapa ya? Mohon izin. Ah, ini siapa? Saya pun. Ah, afwan. Lah, para dan di antara kitab yang penting Sangat-sangat penting bagi kita untuk pelajari, ya, pada kalau fikum adalah kitab yang ada di hadapan kita, itu al-qawaid al-arba' enam, empat, kaidah penting dalam memahami tauhid. Dan insya Allah Taala agar kita baca matan dan sedikit atau petikan-petikan ya, Barakulufikum dari syarah penjelasan yang disampaikan oleh Syekhul Islam pada zaman ini iaitu Al Syekh Al-Allama Abdul Aziz Ibn Baz Rahimahullahu Ta'ala Rahmatan wasi'ah, ya jadi kita akan petikan atau pilih sebagian atau beberapa, ya, faedah-faedah. Kalaupun tidak dibaca semua, akan kita ambil, ya, faedah-faedah darinya, insyaallah ta'ala. Dan fokus kita terhadap matan dari al qawaid Al-Arba. Insyaallah ta'ala. Naam, sebelumnya kita baca dahulu Muqaddimah yang disampaikan oleh Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz Rahimahullah Ta'ala, lihat halaman 7 dalam kitab PDF Naam, ar -gulafikum. Beliau sudah dapat halaman 7 dari Ya, kitab PDF yang dihadapan anda. Nah, sudah dapat ya? Nah, bagaimana semua semua sudah dapat? Sudah melihat kitab? Sudah alhamdulillah. Nah, ada konsilium. Soy berkata, al Syeikh Al allamah Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiat Bismillah Walhamdulillah Wa sallallahu wa sallam ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Amma ba'd Ya setelah boleh menyebutkan Muqaddimah ringkas Dengan basmalah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para keluarga dan sahabatnya kemudian beliau mengatakan amma ba'du, Adapun setelah itu, Fahihil Qawaid Al Arba'u nabbha Aliha Al, nab al, al Mualifu rahmatullahi alaih. Wahiyah Qawaidu muhimmatun dan empat kaidah ini telah diberikan peringatan atasnya oleh al-Syyikh al-Muallih, al penulis rahimahullahu ta'ala semoga rahmat Allah tercurahkan pada beliau dan kaedah-kaedah tersebut adalah kaedah-kaedah yang penting fa'man aqalaha wa fahimaha jayyidan fahimah dinal musyrikin wa fahimah dinal muslimin Maka barangsiapa yang mengetahui dan memahami empat kaedah penting tersebut secara baik, benar-benar paham, maka dia akan memahami agama orang-orang musyrik dan agama kaum muslimin. Wa azlabul khalqi la yafhamu habihil qawahidah. Dan kebanyakan makhluk, kebanyakan manusia tidak memahami empat kaedah itu, kaedah-kaedah penting dalam tauhid tersebut. Walihada, iltabasat basatari himul umur. Oleh karenanya, oleh karena alasan tersebut, ya tersamarkan atas kebanyakan manusia itu banyak perkara. Ya, fagbudu al Kubura, wa ashab al Maka banyak diantara mereka yang mengibadahi kuburan-kuburan dan penghuni-penghuni kubur orang-orang yang telah meninggal yang sudah dikubur. Ya, walauliyaa, walasjara, walajara min duniillah dan banyak di antara mereka yang mengibadahi ya wali-wali pepohonan dan bebatuan-bebatuan ya batu-batu selain Allah Subhanahu wa taala mereka terjatuh dalam berbagai macam bentuk kesyirikan ini disebabkan karena tidak pahamnya mereka terhadap kaidah-kaidah penting Ya, di dalam Tauhi nah, sehingga tersamarkan banyak perkara ya, sehingga mereka terjatuh di dalam perbuatan kesyirikan yang merupakan dosa yang sangat besar dosa yang paling besar iya dan billah wahum yahsabuna annahum ala syai'in dan mereka menyangka Mereka berada di suatu Perkara Ya Yang benar Disebabkan kebodohan mereka Terhadap hakikat dari Tauhid Dan hakikat dari Syirik Ya Di antaranya disebabkan Ya Tadi dijelasan oleh Syekh di Ya. Dan juga tersebarnya syubhat ya yang ditebarkan oleh musuh-musuh dakwah tauhid. Para juru dakwah yang mengajarkan kepada kesyirikan dan kebid'ahan. Mereka menyebarkan racun-racun syubhat. Ya. Dan insyaallah pembahasan dengan rinci syubhat-syubhat mereka dan jawabannya itu nanti akan kita bahas ketika mempelajari kitab Kasyfu Asyubuhat Dan di kitab ini ya, InsyaAllah Ta'ala akan diajarkan padanya empat kaidah penting Dan telah terdapat padanya pula pelajaran-pelajaran Enam Yang penting Yang berkaitan tentang tauhid Dan bantahan terhadap kesyirikan Bismillahirrahmanirrahim. Dari mukaddimah yang disampaikan oleh Syekh ini, Nabi barakallahu fikum, Syaikh Al-Tahawi di antara sumber malapetaka dan musibah yang menimpa umat ini sehingga banyak di antara mereka ya beribadah kepada selain Allah, ya terjatuh dalam berbagai macam bentuk kesyirikan. Disebabkan karena kebodohan terhadap agamanya. Disebabkan jauhnya mereka dari ya, pelajaran agama Islam yang benar. Yang bersumber dari Al-Quran. Dan sunnah Rasulullah SAW. Dengan pemahaman para salaf as-salih. Radhiallahu ta'ala anhum jami'an. Nah, padahal fikum. Dan ini sebagaimana telah diisyaratkan <coughs> <coughs> dalam sebuah baik Ya Berkata, Imam Ibn Al Qayyim rahimahullah dalam nuniyahnya, Wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu Amrani fit tertibi muttafiqani Nassun min kitabin Atau min sunnatin buat tabib zaka alimur rabbani dan kebodohan adalah penyakit kronis yang membunuh yang membinasakan dan obatnya adalah dua perkara yang akan disebutkan secara berurutan yang saling berkesesuaian. Yaitu nus dalil dari Al-Quran Nusun min Quranin Atau min sunnatin Nus Dari Al-Quran Atau dari sunnah Itulah obatnya, obat dari kebodohan Yang membinasakan Tersebut Obatnya Adalah dalil Ilmu yang bersumber dari dalil Nus Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dan tadifnya, dokternya ya adalah al-alimur robani, seorang alim ar yang mengajarkan umat ya pelajaran-pelajaran ilmu dari yang dasar ke sebelum yang besar. Al-lazina yu'allimu al-nas Min syughir al-ilm Qobla kibari Ini dia antara makna dari Al-alim al-rabbani Naam Dan mereka adalah para ulama Yang kokoh Ke keimanannya Dan mengamalkan ilmunya Dan mendakwahkan ilmunya Naam Wal-jahlu da'un qatilun Wa shifa'uhu amran fi tartibi muttasiqani nasun min quranin Atau min sunnatin wa zaka daka alalimur rabani naam asy-syekh abdul aziz ibn baz rahimahullah ta'ala mengatakan setelahnya wa mu'allifu hadhil dan penulis dari kaidah-kaidah ini adalah هو الشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه المجدد لمن درس من معالم الإسلام في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر المتوفى سنة ست ومئتين وألف Minallah hijratin nabawiyah. Penulis dari kitab ini Al-Qa'id Al-Arba, ya, empat kaedah penting dalam memahami tauhid. Beliau penulisnya adalah Al-Syihab Al-I'mam Muhammad Ibn Abdul Wahab. Semoga Allah merahmati beliau seorang mujaddid, pembaharu terhadap ya umur Islam yang mudah di jazirah arab tak kala itu ya pada pertengahan yang kedua dari abad ke-12 hijriah ya sekarang kita abad ke-15 ya 1441 hijriah ya kita di abad yang ke-15 hijriah beliau hidup di pertengahan terakhir dari abad ke-12. Naam. 200 lebih. Atau 300 sekitar. Tahun yang lalu. Naam. Ya. Aragul Fikur. Dan beliau wafat. Pada tahun. 206 Hijri. Seribu. 206 Hijriah. Ya. Rahimahullah ta'ala rahmatan Mubasiah. Naam. Barakulufikum. Jadi beliau tidak membuat Suatu ajaran yang baru. Bahkan Syekhul Islam Muhammad An-Najdi Muhammad Ibn Abdul Wahab Rahimahullah ta'ala berdakwah mengikuti Dakwahnya para Nabi dan Rasul mengikuti dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam iaitu dakwah pada Tauhid, menegakkan Tauhid, memberantas kesyirikan. itulah dakwah yang beliau lakukan. Beliau bukanlah seorang yang membawa ajaran yang baru, tetapi beliau ya, mengajarkan. Islam yang murni, yang sesuai dengan Islam yang dipahami, diamalkan dan didakwahkan oleh Rasulullah SAW dan para Sahabatnya, R.A. Anhum Jami' Al. dan Alhamdulillah asar dampak positif dari dakwah beliau. Ya, nampak luas di negeri Arab Saudi dan di negeri-negeri yang lain. Di berbagai belahan penjuru dunia, Alhamdulillah, dakwah beliau, ya, memiliki dampak pengaruh yang kuat, ya, dan murid-murid beliau dan juga murid-muridnya dari murid-murid beliau, ya, terus berkesinambungan sampai pada hari ini alhamdulillah Allah berikan nikmat kepada kita kaum muslimin ya dengan tetap adanya para ulama rabbani para ulama yang gigih dalam memperjuangkan dakwah tauhid memberantas kesyirikan menegakkan sunnah memberantas kebidahan-kebidaan dan kita alhamdulillah hidup di zaman yang masih banyak para ulama dari ulama sunnah, ulama tauhid. Dan ini adalah nikmat yang besar yang Allah subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Walhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahilladhibinikmatih taatimu as salihat Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang dengannya ia sempurna amalan-amalan salih walhamdulillahi rabbil kita langsung masuk kepada al-rufikum matan dari kitab al qawaid al-arba kala shaykhul islam muhammad ibn abdul wahab al najdi al-tamimi رحمة الله تعالى رحمة واسعة أسأل الله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكرا وإذا بدلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة بليه شيخ الإسلام محمد النجد الدميم رحمه الله menyebutkan sebuah mukaddimah yang luar biasa. Beliau mengawali kitabnya tersebut dengan doa-doa yang indah. Beliau mengatakan, "As'alullah al-Karim, aku memohon pada Allah al-Karim yang Maha Dermawan" Rabb al'arsy al'azim Rabbnya arsy yang agung an yatawallaka fid dunya wal akhirah Ini doa yang pertama Semoga Allah Azza wa Jal menjadikanmu Ya semoga Allah Subhanahu wa taala Berwalak kepadamu di dunia dan di akhirat Al wala Ya Assalamualaikum Aku sebelumnya, 6, saya terlewatkan, ya, di sebagian syarah, disebutkan as-syeikh mengawali kitabnya ini dengan basmalah, dengan menyebut basmalah. Ya, wallahualam dicetakan kita ini tidak tertulis basmalah, namun dicetakan yang lain diawali dengan basmalah, nah, sehingga, diterangkan sebagaimana telah diterangkan oleh para ulama ya apa sebab para ulama mengawali kitab-kitab mereka dengan basmalah ya diantara sebabnya karena meneladani Al-Quran Al-Quran, Al-Karim diawali dengan basmalah dan alasan yang lain, yang kedua mengambil berkah dengan menyebut nama Allah taala dan meminta pertolongan kepada Allah azza wajalla dengan menyebut nama-namanya naam bismillah ba ya ba lil isti'anah harful jar isim majrur dengan ba dan dia mudhaf lafzul jalalah Allah mudhaf ilaih. Inilah ilmu usul fikih mufrad muzaff ya um Mufraq yang dimuzaffkan yang dihidupahkan bermakna umum mengandung makna umum berarti mencakup seluruh nama-nama Allah dari al-asma al-husna enam oleh karena itu maknanya astagfiru bi kulismin huwalillahi taala aku memohon pertolongan kepada Allah ya dengan menyebut seluruh dari nama-nama Allah tabaraka wa taala ya dan dijelaskan oleh ulama ya ta'alluq keterkaitan bagi yang belajar nahu tentunya jar wal majrur atau idhofah itu ada keterkaitan ya dan asal dari ta'alluq adalah Ya sebuah fi'il kata kerja Tetapi ulama menjelaskan itu adalah Kata kerja mu'akhur yang diakhirkan Munasib yang sesuai dengan kondisi, keadaan Ketika kita akan menulis Kita mengatakan bismillah Berarti takdirnya Bismillahi i'aktub Dengan menyebut nama Allah Aku menulis Ketika kita hendak makan Ya, kita sebelum makan mengucapkan Bismillah, berarti takdirnya Bismillahi Akul dengan menyebut nama Allah aku akan makan dan demikian seterusnya. Ya, ditakdirkan dengan Iqtilal yang diakhirkan yang sesuai dengan kondisi keadaan ya tersebut. Nah, Barokatul Ikhum. Okey dan alasan yang lain mengapa para ulama menyebutkan mengawali dengan basmalah ya yaitu meneladani ya para rasul alaihi wassalatu wassalam disebutkan oleh Allah azza wa wajalla dalam surat an-naml ayat 29 6 sampai 31 atau 29 sampai 30 Allah taala menceritakan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, takkalah beliau menulis surat, ya, dakwah kepada ratu sahabat. Mengajak dia untuk masuk ke dalam Islam. Qalat, Ya ayyuhal malau inni ulkiya ilayya kitabun karim. Wahai para pembesar. Ya, ratu sahabat mengatakan wahai para pembesar. ya, Sesungguhnya eh, telah dikirimi kepadamu ya sebuah surat yang mulia innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin sisi pendalilan dari ayat tersebut perhatikan innahu min sulaiman tetap surat yang dikirim kepadaku itu dari Sulaiman. Dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Wa innau bismillahirrahmanirrahim. Dan diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan sebagai bentuk menadani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam Sahihain Riyad Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sufyan radhiyallahu r.a. Tuhan Nabi S.A.W. tatkala menulis surat dakwah kepada Hiraql. Pembesar. Ya Kaisar. Ya Romawi. Naam. Mengajaknya kepada Islam. Maka ditulis padanya. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah, Ilahi Raql. Azim ya, Ar-Rum. Aslim Taslam. Al-Hajih. Dia awali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ditulis. Dari Muhammad Rasulullah kepada Irakul. Azim Ar-Rum. Azim Ar-Rum. Aslim Taslam. Masuklah engkau ke dalam Islam. Engkau akan selamat. Naam. Ar-Ghulfiqum. Dan Al-Hafidh Ibn Hajar. Rahimahullah. Telah menjelaskan bahawa. Amalan yang dilakukan oleh para penulis kitab ya mereka mengawali ya kitab-kitab mereka dengan ya basmalah mengawali kitab-kitab ilmu yang mereka catat ya diawali dengan basmalah dan demikian pula dalam surat-menyurat yang para ulama lakukan mereka mengawali dengan basmalah ini tadi yang terlupakan terlewatkan karena memang dicetakan yang ada di PDF tidak tertulis basmalah, namun di kitab-kitab yang lain, dia ya, atau cetakan yang lain diawali dengan basmalah enam dan alasannya sebagaimana telah dijelaskan tadi Allahul Taala enam bismillah enam kemudian beliau Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab al Najdi al Tamimi rahimahullah Taala menyebutkan sebuah mukaddimah yang indah yang agung yang sangat luar biasa Berisi doa-doa yang sangat penting sekali. tadi. Enam. Iaitu. Yang pertama. Yang pertama. As'alullahal-karima. Rabbal arshil azim. An yatawallaka fid dunya wal akhirah. Iya. Aku muhan pada Allah. Yang mulia. Yang maha mulia. Enam. Radh Arsh yang agung. An yatawallaka fid dunya wal akhir. Ini doa yang pertama. Agar Allah subhanahu wa ta'ala berwalak kepadamu di dunia dan akhirat. Dan makna wala la'al pada kulufikum adalah terporos pada beberapa perkara penting, ya, sebagaimana dijelaskan oleh ulama, yaitu al-mahabbah wal-qur, ya, wal-nusrah, yaitu kecintaan, kedekatan dan pertolongan, ya, berarti doa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menjadikan anda anda berarti Ya, murid-murid beliau, dan setiap yang mengambil faedah membaca kitab ini. Ya, beliau, Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Ya, dengan uslub, tata cara dakwah yang lembut, indah, mulia, subhanallah. Ya, lihat betapa indahnya tata cara dakwah beliau. Beliau awali dengan doa-doa yang luar biasa. Mendoakan kepada murid-muridnya. Kepada orang-orang yang membaca kitabnya. Yang mengambil manfaat. Ya. Dari kitab yang beliau tulis ini. Ya. Saya berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Al-Karim. Rabnya harus yang agung. Agar. Ia ya, berwala' kepadamu. Agar Allah subhanahu wa ta'ala mencintaimu. Ya dan menolongmu di dunia dan akhirat. Ini doa yang pertama. Doa yang kedua, وَهَنْ يَجَهَلَّكَ مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتَ Dan aku memohon pada Allah Azza wa Jal agar menjadikanmu, menjadikan anda diberkahi, dimanapun anda berada. Ini doa yang indah mulia subhanallah ya dan makna diberkahi ya keberkahan seorang adalah jelaskan oleh sebagian ulama yaitu al-Imam Ibnul Al Qayyim rahimahullah ya ta'limuhu lil khair barakatur rajul ta'limuhu lil khair haythu hala و نصحه لكل من يستمع به، ya, yaitu senantiasa mengajarkan kebaikan dimana, dimanapun dia berada dan senantiasa memberikan nasihat kepada orang-orang yang berkumpul dengannya, sebagaimana Allah azza wa wajall mengkabarkan tentang ya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihissalam berkata, "Wajahalani mubarakan ainama kuntu, wa auccani bil salati wal zakati madumtu ma haya. Dan Allah azza wa jal menjadikan aku sebagai orang yang diberkahi, dimanapun dimanapun aku berada, dan Allah azza wa jal mewasiatkan kepadaku untuk salat dan mengeluarkan zakat selama aku masih hidup." Nah, tuan, yaitu dia artinya adalah mualiman al-khair, daging ilah, muzakiran bi, muroh riban fi taati, ya senantiasa, ya seorang yang diberkahi itu, yang mendapatkan keberkahan dari Allah Azza Wajal, dia senantiasa mengajarkan kebaikan kepada orang lain, menyeru, ya kepada Allah, yang mengajak manusia kepada Allah Azza ya, Wajal, yang mengingatkan manusia terhadap Allah Azza wa dan memberikan motivasi dan dorongan kepada manusia untuk ia melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ini doa yang kedua doa yang ketiga wa an ya jahalaka mimman ila uqtia syakara wa idha betulia sabara wa idha hadna dan agar Allah Azza wa Jal menjadikan anda termasuk dari orang-orang yang tak diberikan nikmat dia bersyukur. Dan tak diberikan ujian, dia bersabar. Dan tak dia melakukan dosa, dia segera minta ampun beristighfar kepada Allah SWT. فَإِنَّ هَا أُولَاءِ الثَّلَاثَ عُنْوَانُ السَّعَادَةِ Ya, dikarenakan tiga perkara tadi merupakan tanda kebahagiaan, ya, subhanallah, indahnya, na'am, walhamdulillah, ya, ini adalah doa-doa yang luar biasa yang dipanjatkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Al-Najdi At-Tamimi rahimahullah dan ini menunjukkan betapa lemah lembutnya dakwah beliau. Betapa hikmahnya dakwah beliau. Tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang yang memusuhi dakwah tauhid, dakwah sunnah. Tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang isyriin, ahlul bidah, ahlul ahwa'. Yang pecinta kesyirikan dan kebid'ahan yang mereka menuduh Syekh sebagai orang yang keras, sebagai ya orang yang seperti terkesan ya tidak bagus dalam dakwahnya dan yang lain sebagainya ya bahkan untuk melarikan manusia dari dakwah tauhid yang beliau sebarkan yang semata-mata beliau hanya mengikuti dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhkan dari manusia mereka sematkan mereka labelkan kepada Syekh Muhammad dengan julukan-julukan yang jelek Ya wahabi, wahabi dan yang lainnya. Allah-u'ala mustahan. Ia adalah tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Ia tuduhan-tuduhan yang keliru. Dan jangan dihiraukan tuduhan yang keliru tersebut. Ya, sebagian ulama mengatakan. Ma salima ahadun minal bariyah. La nabiul huda fa kaifa ana. Ya, sebagian ulama mengatakan. Ma salima ahadun minal bariyah. Tidak ada seorang pun yang selamat dari celahan manusia, La Nabi huda. bahkan nabi yang membawa petunjuk, ya, tidak selamat dari celahan manusia. Betapa banyak di dalam Al Quran Allah Taala kisahkan bagaimana pengorbanan para nabi dan rasul, ya, termasuk rasul kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, pengorbanan kegigihan dakwah mereka. Dalam mengajarkan Islam, mengajarkan Tauhid. Ya. Bagaimana dan apa yang mereka dapati dari berbagai macam ujian-ujian. Di antaranya celahan-celahan manusia. Celahan-celahan umatnya. Yang tidak mau mengikuti ajaran yang mereka sampaikan. Yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, Ya. Lah Nabiul Hudah, Fakifaana. Ia tidak ada seorang pun yang selamat dari celahan manusia. Nabi yang membawa petunjuk saja tidak selamat dari celahan manusia. Fakifaana. Lantas bagaimana dengan saya? Ia. Ya, saya ingin selamat dari celahan manusia. Anda ingin selamat dari celahan manusia. Kalau anda berada di atas kebenaran, di atas al-haq, usbud, Ia. Ya, Kokoalah, tetaplah ya dan jangan pedulikan dengan cercaan orang yang mencerca ya wa in tuti aktsara fil ard yuzilluka an sabilillah jika engkau mengikuti kebanyakan manusia niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah ya dan demikian orang-orang yang kokoh di atas agamanya di atas Tauhid, di atas Sunnah, menjauhi kesyirikan, menjauhi kebidahan, ya. Tatkala dia mengamalkannya di tengah-tengah masyarakatnya, apalagi tatkala dia mendakwahkan dan menyampaikannya, maka dia akan mendapatkan keterasingan, Dia akan menjadi orang-orang yang terasing, huruba. Sebagaimana telah diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Hadis Riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inal islama bada'a ghoriban wa sa ya'ud ghoriban kama bada fatubal lil ghuraba islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana mulanya fatubal lil ghuraba tuba bagi orang-orang yang asing terasing ya disebutkan dalam sebagian riwayat siapa mereka Al-Hurubah alladzina yasluhun idha fasad al-nas yaitu orang-orang yang berada dalam kebaikan tatkala banyak manusia rusak dan di ruwet yang lain disebutkan alladzina yusluhun maafsad al-nasu min sunnati orang-orang yang senantiasa mengadakan perbaikan dari apa-apa yang dirusak oleh manusia dari sunnah mereka Menegakkan Tauhid, memberantas syirik, menjalankan peribadan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata, menjauhi berbagai macam perbuatan dan bentuk-bentuk kesyirikan, -bentuk menegakkan dan berpegang teguh dengan Sunnah Rasulullah dan para Sahabatnya, menjauhi berbagai macam bentuk-bentuk bid'ah dan penyimpangan, ya maka orang-orang tersebut akan terasi. Nah, Barakalul Fikr. Kita kembali pada kitab, ya mukaddimah ini menunjukkan bagaimana ya lemah lembutnya dakwah dan hikmah ya al-syekh dalam menyampaikan ilmu dalam mendakwahkan ilmunya subhanallah dan ini memang ya tata, tata cara dakwah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu wa alaihi wasallam wa Allah taala berfirman "Udu ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah" Wajadilhum billati hiya ahsan. Terserulah kepada jalan rapmu dengan hikmah dan mauidzah alhasanah dan memberikan wajahan nasihat yang baik dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. 6. Barghalikum. Al-Syeikh dalam doa yang ketiga ini beliau berdoa mendoakan kepada anda kepada kita semua pelajar Mempelajari kitab beliau. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan Anda sebagai orang yang tersifati dengan tiga sifat. Yaitu bersyukur tatkala mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan bersabar. Yang kedua bersabar tatkala mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ya, beristighfar, minta ampun pada Allah tatkala atau setelah melakukan perbuatan dosa. Dan beliau memberikan ya, peringatan fa'idah. Ya, di akhir doa tersebut, Fa'inna ha'ula as-salath. Mengapa? Ya tiga tersebut disebutkan bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Bersabar ketika mendapatkan ujian. Dan, Barakulufikum warahmatullahi ya senantiasa beristighfar minta ampun pada Allah, ya ketika berbuat kesalahan segera beristighfar minta ampun pada Allah, ya tiga perkara tersebut onlusahad, hakikat ya yang nyata dari kebahagiaan di dunia dan di akhirat, ya tandanya adalah itu, jadi seseorang yang Mendapatkan tiga sifat yang mulia tadi berarti itu tanda alamat dia mendapatkan kebahagiaan hidup yang hakiki yang sejati di dunia dan di akhirat. Nah, barakalul fikum. Ini penting sekali. Mengapa demikian? Karena ya manusia dalam kehidupannya di dunia ini tidak akan terlepas dari Tiga keadaan itu roda-roda kehidupan ya itu akan ya menimpa setiap kita, setiap manusia. Adakalanya dia mendapatkan kesenangan, nikmat, kemudahan, kesehatan, kekayaan, kelapangan dan hal-hal yang dia inginkan Allah berikan padanya. Senang dia. Nikmat dapat nikmat dari Allah. Maka yang wajib bagi kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. la'in in syakartum la aziidannakum wa la ankaratum inna 'adzabi lasyadid. Ya, jika kalian bersyukur atas nikmat Jika kalian bersyukur kata Allah Azza wa Jalla maknanya jika kalian bersyukur atas nikmat-ku niscaya Aku tambahkan nikmat tersebut pada kalian. Dan jika kalian ingkar maka ketahuilah azab sangatlah pedih. Syukur. Ya. Kalanya manusia mendapatkan kebalikan dari itu, lawan dari itu. Yaitu apa? Kesulitan, kesusahan, sakit, ya, kepayahan, ya, mendapatkan musibah, mendapatkan kekurangan, kemiskinan, dan yang lainnya, penyakit tersebar, ya, dan yang lainnya dari musibah-musibah seperti yang menimpa kita sekarang ini, musibah internasional, ya, pandemi COVID-19 yang tersebar luas sehingga ya banyak kehidupan manusia tidak normal seperti sebelum tersebarnya pandemi COVID-19 ini dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar segera mencabut dan menghilangkan wabah ini dari kita amin ya robbal alamin maka ketika mendapatkan kekurangan ujian-ujian tersebut yang wajib adalah bersabar yang wajib adalah bersabar. Dan ada kalanya pula manusia banyak eh, melakukan kesalahan, keterginciran, kesalahan, dosa, kemaksiatan. Tidak ada yang ma'asum, ya. Selain para Nabi dan Rasul Alaihi wassalatu wassalam. maka tak kalah seorang beristighfar, beristighfar, beristighfar, minta ampun pada Allah, ya. Setelah, ya, warahmatullahi wabarakatuh melakukan dosa dan kesalahan maka itu adalah sebuah pertanda yang baik ya maka ya ketika kehidupan manusia berbolak-balik antara tiga keadaan tadi ya ada kalanya mendapatkan nikmat dia bersyukur ada kalanya mendapatkan ujian musibah dia bersabar ada kalanya dia berbuat dosa dan maksiat dia segera bertobat beristighfar pada Allah maka orang yang tersifati dengan sifat-sifat yang indah dan mulia tersebut, dia ya, mendapatkan kebahagiaan. Itu adalah alamat tanda orang tersebut mendapatkan kebahagiaan ya, di dunia dan di akhirat. 6. Nah. Kemudian, Syekhul Islam Al-Imam Abdul Aziz Ibn Mubaz Rahimahullahu Ta'ala menyebutkan dalam syarahnya, lihat halaman del 6, 9 syair so, al muallif rahimahullah taala yajma'u fi muqaddimatihi hadhi baina al ifadah du'a li ath-thalib wa hadha min an-nushhi ya. muallif syekhul islam muhammad Ibn abdul wahhab rahimahullah dalam mukaddimahnya ini pendahuluan mukaddimahnya ini Mengumpulkan antara memberikan faidah dengan doa berdoa pada Allah untuk kebaikan Talib. pelajar yang mempelajari ilmu yang membaca dan mempelajari kitab beliau ini wahada min al nasyi dan ini adalah bentuk nasihat yang indah an yadua an yadua li talibi. bi taufiki wa yufidhu ya yaitu Seorang guru, seorang pengajar, ya, menyampaikan, ya, faidah. Dia berdoa kepada Allah untuk kebaikan talib untuk agar Allah memberikan taufik kepadanya dan juga disertai dengan memberikan faidah. Walla shukkah innal taalib ida qabilallahu hada duaa fi hakhi saida dan tidak diragukan lagi ya bahwa seorang pelajar setiap pelajar jika Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa ini ya pada dirinya pada tolip, pada pelajar yang belajar tersebut maka dia sungguh akan mendapatkan kebahagiaan. Naam. Para ulama. Ya. Dan beliau mensyarah pada ucapan asy Muhammad Ya, pada wa'an yaj'alaka mimman ida uhdia syakara, wa'idha betulia sabara, wa'idha adhna bastawfar. Fa'inna ha'ulai thalath unwanus sa'adah. Syekh al-allamah Ibn Bazar rahimahullah mengatakan, Fa'inna ha'ulai al-khisal al-thalath unwanus sa'adah. Bahawa perkara, tiga sifat, tiga unsur tersebut adalah tanda dari kebahagiaan. Jika haris al-mu'min, jika haris al-mu'min, pada hadith ini, maka kesenangannya. Jika seorang yang beriman bersemangat, ya dengan sifat-sifat tersebut, perangai-perangai tersebut, maka sungguh dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Wahyu ya syukur Allah alamaaatahu bifi'li awamir wa tariqinawahihi. Ya, dia bersyukur. Kepada Allah Azza Wajal atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, rukun-rukun syukur ada tiga. Ya, rukun-rukun syukur ada tiga. Yang pertama menguji Allah dengan lisan. Yang kedua meyakini, mengakui dalam kalbunya, dalam hatinya bahwa itu adalah nikmat-nikmat dari Allah Taala. Dan yang ketiga dari rukun syukur. Iaitu mempergunakan nikmat tersebut pada perkara-perkara yang dicintai dan diridai oleh Allah. Maka di sini Al-Syeikh Ibnu Baz rahimahullah menjelaskan yaitu tatkala seorang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan menjalankan perintah perintahnya dan menjauhi larangan larangannya Ya, ini termasuk ya dari ciri orang tersebut. Wa idza aznaba fastaghfara dan jika dia tatkala berbuat dosa ia kemudian beristighfar minta ampun pada Allah wa taaba ila dan dia bertobat pada Allah taala hadza huwa shahnul mu'min inilah keadaan orang yang beriman ida utiya syukra wa ida ibtuli as-sabra jika dia mendapatkan nikmat bersyukur jika dia diuji bersabar jika dia berbuat dosa beristighfar Ya, yaquulu, sallam, ya, oleh karenanya Nabi SAW bersabda, ini hadis Suhaib Ar-Rumi, riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, A'jaban li amri mumin inna amrahu kullahu lahu khair. Wa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabatuhu sara' syakara, fakana khairan lahu. Wa in asabatuhu dharra' sabara, fakana khairan lahu. Naam. Sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman. Seluruh perkaranya adalah baik baginya. Dan keadaan demikian itu tidaklah dimiliki kecuali orang yang beriman. Tatkala dia mendapatkan kelapangan dia bersyukur. Tatkala dia dan itu baik baginya dan tatkala dia mendapatkan kesulitan ya musibah ya dia atau kesempitan, dia bersabar dan tatkal dan itu baik baginya. Ya, inilah ciri dari hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala. Nama dan inilah kewajiban bagi seorang yang beriman untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Taala dan ingat nikmat Allah yang terbesar, nikmat Allah yang terbesar dan nikmat Islam, nikmat iman. Ya. Dan juga nikmat sunnah. Datang seseorang diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengenal sunnah Rasulullah, mengenal mannat As salaf as-salih. Ya? Ini adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Nikmat yang terbaik. yang Allah berikan pada manusia nikmat Islam dan nikmat sunnah. Ya. Dan juga nikmat-nikmat yang lain dari nikmat-nikmat dunia, kesehatan, ya, nikmat keluarga, anak-anak, harta, dan yang lainnya, dari berbagai nikmat, ya. Itu harus disyukuri. Ya, dan juga ujian yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada manusia itu beraneka ragam. Banyak sekali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 dan itu memerlukan pada kita seluruhnya kesabaran. Kita berhajat dengan hajat yang besar, keperluan yang sangat besar untuk nعم nah, ya bersabar dan kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala kesabaran. Sabar dalam menjalankan ketaatan pada Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, sabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah tabaraka wa taala oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, "Wahai orang yang sabar, yang sabar dan tidaklah Allah dan tidaklah ia ya, seseorang diberikan suatu pemberian dari Allah Azza Wajal dari pemberian yang lebih luas dan lebih baik dibandingkan kesabaran, ya demikian. Barakalawwakum. Dan tentunya, ya kita berharap dan berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang beriman, yang memiliki tiga sifat tersebut. Ia bersabar ketika mendapatkan ujian, bersyukur ketika mendapatkan nikmat, dan segera beristighfar minta ampun pada Allah dan bertobat kepadanya, tak kala berbuat kesalahan dan dosa. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saya mohon maaf, ini sudah terlalu panjang, ya kurang lebihnya saya mohon maaf Barakulah Fikum ya, dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya naam kalau ada benarnya datangnya dari Allah SWT semata, kalau ada kesalahan dan kekeliruan, itu dari saya pribadi dan dari syaitan Astaghfirullah wa aduhu bilaik wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.